Олександр Олександра Долгуна, незважаючи на слабкість і неконтрольовану діарею, температура не була достатньо високою для того, щоб його звільнили від роботи. Утім, коли він сказав лікарові, освіченому латишу, що він американець, лікар просяяв, я вмирав від того, що нікого не міг знайти, щоб поговорити англійською. Сказав він і показав, як довгону викликати зараження у порізі. Процедура призвела до виникнення величезної фіолетового хорункула на руці, достатнього для того, щоб справити враження серйозності захворювання на співробітників МВД, які перевіряли лікарню. І знову звичайна мораль ставала перевернутою, на волі жоден лікар, який умисно робив свого пацієнта хворим, не вважався б доброю людиною, проте в таборах такого лікаря шанували як святого. Звичайні чесноти Не всі методи виживання в таборах були закоріненими у самій системі. Також не всі вони передбачали пособництво, жорстокість чи самокаліцтво. Якщо деяким в'язням, можливо, великі більшості уцілілих вдалося вижити за допомогою маніпулювання правилами табірного життя, були також і ті, хто покладався на те, що Цвітен Антодору в своїй книжці про мораль концентраційних таборів назвав звичайними чеснотами. Турботу про інших, дружбу, гідність і інтелектуальне життя. Турбота набирала різних форм. Були в'язні, які, як ми вже бачили, вибудували власні мережі виживання. Представники етнічних груп, яких займали панівне становище у деяких таборах наприкінці 1940-х років, українці, прибалти, поляки створили цілі системи взаємної допомоги. Інші довгими роками вибудовували свої незалежні мережі зв'язків, що інші просто заводили собі одно-двох дуже близьких друзів, Мабуть, найвідомішою такою таверною дружбою була дружба Аріадни Ефрон, дочки поетиси Марини Цвітаєвої, і Ади Федероїв. Вони доклали неймовірних зусиль, щоб триматися разом і в таборі, і на засланні, а потім однією книжкою видали свої спогади в одному місці своєї частини цих мемуарів. Федерольф розповідає про зустріч після довгої розлуки, коли Ефрон відправили в іншому етапі. Було вже літо. Перші дні після приїзду були жахливі. Гуляти вивели. Тільки один раз спека була нестерпна. І раптом новий етап «Зрізані» і «Аля!» Я задихнулася від радості, витягла її на верхні нари і лягла поряд. Ось воно, зеківське щастя, щастя зустрічі з людиною. Інші з цим погоджуються. Дуже важливо мати друга, людину, якій довіряєш, як ніколи, не залишить тебе в біді. Пише Зоя Марченко. Неможливо вижити самому. Люди організовувалися у групи по двоє, по троє. Пише інший в'язень Дмитро Панін. Теж пише, що його здатність опиратися нападом з боку злодіїв, була наслідком того, що він з іншими в'язнями організував групу Самозахисту. Звичайно, тут були свої обмеження. Януш Бардах пише про свого найкращого та дурного друга.